Misterele Parisului, Pista 17 Doamna Dubirei avea cam 50 de ani. Înfățișarea îi era blândă și binevoitoare. Trăsăturile ficei ei, o brunetă frumoasă cu ochi albaștri, cu obraji proaspeți și îmbujorați, exprimau nevinovăție și bunătate. Spre marea ei mirare, când Clara îi sări de gât, gurista își văzut prietena îmbrăcată în tocmai ca ea. Înterănește, în loc să poarte o rochie de domnișoară. Ajungând în salon cu mama ei și cu doamna George, Clara se așeză lângă floarea Mariei, îi dădu locul cel mai bun lângă foc, o înconjură cu toate atențiile, îi luă mâinile între ale ei să vadă dacă mai sunt treci, o sărătă încă o dată numind-o surioare răutăcioasă și imputându-i că o vede așa de rar. Dacă ne amintim de întrevederea dintre biata guristă și preot, vom înțelege că ea primea aceste mângâieri duioase și nevinovate cu un amestec de umilință, de fericire și de teamă. Dar ce ți s-a întâmplat scumpă, doamnă dubrei și cu ce-ți pot fi de folos? O, doamne, în multe lucruri te voi lămuri. Probabil că nu știi că această fermă e proprietatea doamnei Ducesei de Liusenii, cu ea tratăm direct, fără a trece prin mâinile intendentului domnului Duce. Hmm, Într-adevăr, nu știam asta. Vei afla și de ce o spun. Plătim de ce arendă doamnei Ducesei sau domnișoarei Simon, prima ei cameristă. Doamna Ducesei e atât de bună, atât de bună, deși cam iute din fire, că e o adevărată plăcere să ai de-a face cu ea. De brui, și cu mine am intrat și în foc ca să-i fim pe plac. Ce vrei, foarte simplu, am cunoscut-o de mică de când venea cu tatăl ei răpăsatul principe de Noarmon. Nu de mult ne-a cerut arenda pe șase luni înainte, patruzeci de mii de franci. O asemenea sumă nu o găsești pe toate drumurile. Dar noi aveam banii ăștia puși deoparte, zestea clarei noastre, așa că de la o zi la alta doamna Ducese își poate primi arenda în Ludovici de aur. Doamnele astea, suspuse, au doar atâta nevoie de lux. Totuși, nu e decât un an de când doamna ducesă să vine exact la termen să-și primească arenda. Odinioară părea să n-aibă niciodată nevoie de bani, dar acum lucrurile s-au schimbat. O, oh, din cele ce mi-ai spus până acum, dragă doamnă de brăi, nu văd cu ce aș putea fi eu de folos. O să vezi, o să vezi. Îți spun toate astea ca să știi că Doamna ducesă are toată încrederea în noi, ca să nu mai amestec că, la vârsta de 12 sau 13 ani, au fost ea și cu tatăl ei nașii clarei, pe care au răsfățat-o mereu. Ieri seara, deci, primesc prin curier această scrisoare a Doamnei Ducese. Uite, citește. Trebuie neapărat, scumpa mea, Doamnă Dubrui, să faci în așa fel ca micul pavilion din livadă să poată fi poimine seară locuit. Du acolo toate mobilele necesare, covoare, perdele, etc., etc. În sfârșit să nu lipsească nimic și mai ales totul să fie cât se poate de confortabil. Confortabil? Înțelegi, doamnă, George. Și cuvântul ăsta e încă subliniat, dar mai departe. Fă focul zi și noapte în pavilion ca să alungi mezeala căci e multă vreme de când pavilionul n-a mai fost locuit. Vei trata persoana care va veni să se instaleze acolo ca pe mine însu. O scrisoare pe care această persoană ți-o va da, te va lămuri asupra celor ce aștept de la sârguința dumitale, totdeauna atât de îndatoritoare. Contezi pe ea și de rândul acesta, fără să-mi fie teamă că depășesc anumite limite. Știu cât ești de bună și de devotată. Adios, scumpă doamnă Dubreuil, sărută pe frumoasa mea fină și crede în mintele mele foarte afectoase. Nu armon de Po Poscriptum, persoana de care vorba sosește poi mâine spre seară. Nu uita, te rog, să faci pavilionul cât mai confortabil cu putință. Observi? Iar e subliniat acest cuvânt blestemat. Oh, Doamne, Doamne, și apoi Doamna duce să vorbește de covoare, de mobile și de multe altele, dar aici noi nu avem covoare, nu avem mobile, mobile noastre sunt din cele mai simple. Și apoi, habar n-am dacă persoana care vine e un bărbat sau e femeie, ce să fac, spunem ce să fac. Dragă doamnă, această mobilă ți-o împrumut eu. Ah, dragă doamnă, George, din ce încurcătură mă scoți? Nu m-aș fi îngădit niciodată la asta, e salvatoarea mea. Vei avea bunătatea să-mi faci lista celor necesare ca pavilionul să fie confortabil, da, desigur. Ah, doamne, acum altă dificultate. Încă nu știu dacă așteptăm un domn sau o doamnă. În scrisoarea ei, doamna duce să spune o persoană, e foarte neclar. Procedează ca și cum ai aștepta o femeie. Dacă va fi bărbat, se va simți cu atât mai bine. Mm, ai dreptate. Întotdeauna ai dreptate. Masa e servită, doamnă. Bine, bine. Vom prânzi îndată. Doamnă, mai e și lăptărea asta aia din sten. Toată gospodăria ei se află într-un căruțiu tras în măgar. Biata femeie. Dar cine mai e și lăptarea asta? O țarancă din sten care avea patru vaci și făcea un mic negoț, ducându-se în fiecare dimineață la Paris să-și vândă laptele. Bărbatul ei fusese potcovar. Într-o zi, trebuind să cumpere fier, își însoțește nevasta, înțelegându-se cu ea să vină să o ia din colțul străzii, unde de obicei își vindea laptele. Din nefericire, răptărea să-l aștepta, după cât se pare într-un cartier rău famat. Când se neapoiază, bărbatul ei o găsește în hartă cu niște haimanale bete, care avusese răcurzimea să-i verse laptele în râu. Chiarul încercă să-i potolească, ei dau în trânsul, ei se apără și în încăierare capătă o lovitură de cuțit care îl întinde mort la pământ. Vai, ce grosă fie! Și l-au pe asasin? Mm. Din păcate nu. A scăpat în învălămășeală, dar biata văduvă pretinde că l-ar recunoaște, doar îl văzuse de mai multe ori cu alți complici de el lui, obișnuiți ai cartierului. Dar până acum, cu toate cercetările, n-au reușit să-l descopere. În sfârșit, după moartea soțului ei, lăptarea asta pentru a-și plăti datoriile, a fost nevoită să-și vândă vacile și câteva petece de pământ pe care le mai avea. Fiermerul de la castelul Sten mi-a recomandat această femeie cum se cade ca pe o ființă admirabilă, pe cât de cinstită, pe atât de nenorocită, că ce mama trei copii, dintre care cel mai mare, abea împlinit 12 ani. Aveam tocmai un loc liber, am angajat-o și acum femeia a venit să se instaleze la fermă. Mm, această faptă bună pe care ai făcut-o nu mă miră scumpă, doamnă de Ia Ea spune Clara, nai vrea să te duci să o instalezi pe această biată femeie în locuința ei, în timp ce eu îl anunț pe omul de serviciu să se pregătească să plece la Paris?" Da, mamă, Maria să vină cu mine." Floarea Mariei și Clara ieșiră. O femeie în doliu, zărind-o, scoase un țiput de furie și de oroare. Era lăptărea sa care în fiecare dimineață vindea lapte guristei, pe când aceasta locuia la pezevenchea din tavernă. Scena pe care o vom povesti în cele ce urmează, se petrecea într-una din curțile fermei, în prezența plugarilor și a femeilor de serviciu care se înapoiau de la lucru pentru masa de prânz. Sub un sopron deschis se vedea o căruță mică, la care era hămat un măgar. În căruță... Mobilă țărănească și sărăcăcioasă a văduvei. Un băiețaj de 12 ani, ajutat de doi copii mai mici, începeau să descarce căruța. Lăptărea îmbrăcată toată în negru, era o femeie de vreo 40 de ani, avea față aspră, bărbătească și hotărâtă. Ploapele ei erau înroșite de lacrimi ce le de curând. Văzându-o pe floarea Marie, scoase mai întâi un țipăt de spaimă, dar... După puțin, durerea, indignarea, furia îi crispară trăsăturile. Se repezi la guristă, o apucă cu brutalitate de braț și strigă, arătând o oamenilor din fermă. Iată o nenorocită care îl cunoaște pe asasinul bietului meu soț! Am văzut-o de 20 de ori vorbind cu-n cu acela! Ah, doamne, ea trebuie să știe cine ești cel care a dat lovitura soțului meu! Ca toate alea de seama ei din banda celor tâlhari! Oh, nu-mi vei scăpa, ticăloasă ce ești! Nu-mi vei scăpa! Dar ești nebună! Durerea ți-a rătăcit mințile! Te înșeli! Mă înșel? Oh, nu, nu mă înșel! Uitați-vă cum a pălit mizerabila! Cum îi clănsă-ne dinții! Judecata te va să vorbești! O să mergi cu mine la domnul primari! Auzi? Nu încerca să reziști, amână puternică! La nevoie te duc pe sus! Ah, obraznicu! Să îndrăznești, să jignești astfel pe prietena, pe sora mea! Sora dumitale! Domnișoară, haide de dumneata ești nebună! Sora dumitale! O fată de stradă pe care am văzut-o timp de șase luni făcând trotuarul mahalau aceea! Dați afară de aici pe această femeie! Vă repet că durerea a făcut-o să-și piardă mințile! Maria, dragă, iartă-mă! Doamne, această femeie nebună nu știe ce spune. Ei, nu mă auziți, vă ce să o alungați pe femeia asta. Deoarece stări în insultele ei pentru a-i pedepsi îndrăzneala, nu va mai căpăta slujba pe care mama i-a făgăduit-o. Și cât va trăi, nu va mai pune piciorul la fermă. Ah, lăudat fie domnul, iată pe mama! E bine, Clara, E bine, Maria, nu veniți să prânziți? Haideți, copiii mei, e târziu. Mamă! Apără pe sora mea de insultele acestei lăptărese. Te implor, a de aici. Dacă știți ce au a avut curajul să-i spână mariei. Cum? Am drăznit? Da, mamă. Uite te la biata surioară cum tremură. Abia de se mai ține pe picioare. Dar ce înseamnă asta? Doamna va fi dreaptă. Deci e adevărat. Vă respect, doamnă, și vă sunt recunoscătoare pentru bunătatea dumneavoastră. Dar înainte de a mă învinovăți și de a mă alunga pe mine și pe copiii mei, întrebați mai degrabă pe această nenorocită, poate că nu va avea curajul să nege că o cunosc și mă cunoaște. Te numești Ornugurista? Da. Vedeți? Vedeți? Mărturisește! Mărturisește? Dar ce? Ce să mărturisească? Lăsați-o doamnă să vorbească. O să declare chiar ea. Este sau nu adevărat că deseori în fața mea ai vorbit cu asasinul bietului meu bărbat? E adevărat? Ce răspunde odată nenorocito? Probabil că am vorbit cu asasinul bărbatului dumitale, fiindcă din păcate sunt mulți asasini în cartierul acela. Dar nu știu despre cine vorbești. Cum? Ce spune? A vorbit cu asasinii? Ah, ce groază fie! Clara, ia seama! Nu te apropia de această nenorocită! Dar cum de-a putut doamna Jorge să o primească la ea? Cum de-a îndrăznit să mi-o și să îngăduie ca fic? Ah, doamne, doamne! Dar asta e ceva cumplit! Nu-mi vine să cred că, că am înaintea ochilor pe această nenorocită în fată! Nu, nu, nu! Doamna George nu e capabilă de asemenea ticăloșie. A fost înșelată, cum am fost și noi, al minter... Oh, ar fi infam din partea ei. Vino, o fata mea. Iar pe dumneata, făptură nedemnă, Dumnezeu te va pedepsi pentru infama dumii ipocrizie. Să cutezi a lăsa pe fata mea un înger. E o virtute. Să te numească prietena ei, sora ei. Oh, pe dumneata, lăpădătura, tot ce e mai murdar pe lume. Câtă nerușinare. Să ai cutezanța de a te stecura printre oameni cinstiți când fără îndoială, ai meritat să ai tovără și închisoarea! Cât despre spre dumneata, draga mea, nu mă gândesc să te alung, ci sunt chiar recunoscătoare pentru serviciu pe care mi l-ai făcut de mascând pe această nenorocită. Foarte bine, foarte bine, stăpâna noastră, ești dreaptă. Vino, Clara, doamna Jorge ne va explica purtarea ei, sau de nu, nu mai vreau să o văd în fața mea niciodată. Căci dacă n-a fost și ea înșelată, a avut față de noi o purtare de neiertat. Dar, mamă, uite-te la această biată fată. Să crape de rușine, dacă vrea. Cu atât mai bine, disprețuiește. Nu vreau să mai rămână nici o singură clipă lângă tine. E una din acele creaturi care o fată ca tine nu se poate să stea lângă ea, fără să o dezonoreze. Doamne, mamă, doamne, nu înțeleg ce înseamnă toate astea. Maria poate să fie vinovată pentru că o spui tu, dar uite-te la ea leșină. Fieți milă cel puțin! oh domnișoară Clara, clară, ești bună și mai ierți. Te-am înșelat fără să vreau. M-am dojenit adesea. Dar bine, mamă, ești atât de fără milă! Milă pentru ea? Hai, da, de. Dacă n-ar fi doamna Georgei care ne va scăpa de ea. Aș dau afară din fermă, ca pe o ciumată. Maria, sora mea, nu știu ce ți se impută, dar sunt sigură că nu ești vinovată și te voi iubi întotdeauna. Taci! Taci! Bine că toată lumea e martură că după o asemenea oribilă de mascare nu ai rămas nici o clipă singură cu această fată pierdută. Și doamna Dubreuii o locuia pe Clara. Gurista rămase singură în mijlocul grupului amenințător ce se formase în jurul ei. Cu toate reproșurile Doamnei Dubrăi, prezența ei și a clarei o liniștise oarecum pe floarea Mariei cu privire la urmările acestei scene. Dar după plecarea celor două femei, văzându-se la discreția țăranilor, puterile o părăsiră. Fu nevoită să se rezeme pe marginea adăpătoarei cailor nu ne putem închipui ceva mai trist decât postura acestei nenorocite, nimic mai amenințător ca vorbele, ca atitudinea țăranilor care o înconjurau. La câțiva pași de ea, vădua celui asasinat, triumfătoare și încă îndârjită împotriva ei, după imprecațiile doamnei Dubrui, cu gesturi de ură și de dispreț, o pe fată copiilor și plugarilor. Oamenii de la fermă, luată nu-și ascundeau simțămintele ostile de care erau însuflețiți. Chipurile aspre și grosolane vădeau indignarea, mânia și un fel de bagiocură brutală și jignitoare. Femeile erau cele mai înveșunate, cele mai răzvrătite. Frumusețea înduioșătoare a guristei era încă una din pricinile pornirilor lor împotriva fetei. Bărbații și femeile nu-i puteau ierta că fusese până atunci tratată ca de la egal la egal de către lor. Și în plus, câtva plugari din Arnovil, neputând atuce dovezi satisfăcătoare pentru a obține de la ferma de la Biucăval unul din acele locuri atât de răvnite, nutreau împotriva doamnei George o nemulțumire ascunsă, pe care protejata ei avea să o resimtă acum. Primele reacții ale acestor inculți sunt totdeauna excesive dar devin foarte primejdioase când o crede că brutalitățile ei sunt motivate de vinele reale sau aparente ale celor urmăriți de ura și mânia ei. Trebuie să o ducem la primar! Mm, da, da! Și dacă nu vrea să meargă de bunăvoie, s-o silim! Și mai îndrăznește, îndrăznește să se îmbrățe ca fetele noastre cinstite o, de la țară! stradă! Și cu aerul ei de mironosiță! Oare nu avea curajul să meargă și la biserică? Mm, Neroșinata! De ce nu-i dăm pe loc în părtășania? Și se mai bagă printre stăpâni! O, ca și cum noi am fi niște oameni mai prejos decât ea! Din fericire, fiecare la rândul lui. O, până la urmă, va trebui totuși să vorbești și să-l denunți pe asasin! Cine este asasinul? Toți sunt din, din aceeași bandă cu tine! Vai, doamnă! M-am retras de două luni la ferma Bucăval, așa că n-am putut fi martor la nenorocirea de care vorbiți și. Minte! Minte! Să ducem la domnul primar! Să ducem la domnul primar să se dezvinovătească acolo! Să mergem! Hai să mergem! Să mergem toți! Așa nenorocito! Pot să cauți mult și bine în jurul tău. Domnișoara Clara nu mai e să te apere. Nu ne mai scap din mână! Vai, Doamnă, nu vreau să scap. Nu cer decât să răspund la ce voi fi întrebată. Dacă aceasta vă poate folosi. Dar ce rău făcut am tuturor acestor oameni care mă înconjoară și mă amenință? N-ai făcut? Că ai avut îndrăzneala să te baci printre stăpânii noștri pe care noi, care îi prețuim de o mie de ori mai mult decât tine, nu am fi avut acest curaj! Iată ce n-ai făcut! Ah, și apoi, de ce ai vrut ca această biată văduvă cu copiii ei să fie alungată de aici? Nu eu am vrut, ci domnișoara clară. Și dacă n-am cerut să ierte, ...e că nu aveam putere să mai spun o vorbă. Lasă, gura nerușinată! Dar, Doamne, ce vrei de la mine? Fie vănilă, nu faceți rău. Vă implor, doamnă, nu apă de mine, o să mă faceți să cadă în apă. O baie! ha <laughs> Să-i facem o baie! Da da, da, da, da, da, în apă, în apă! apă! apă! Ha-ha! <laughs> da, Să-i facem o baie, o baie bună! În apă să învețe -mi minte să mai vie printre oameni de treabă! Să facă voi, să facă mai, voi, sigur, mai, opriți vă În aceeași clipă, doamna George, care croise drum prin mijlocul acelei cloate, ajunse lângă floarea Mariei. Fata stătea mereu genuncheată, doamna George o l-o o ridică, exclamând. Ridică-te, copila mea! Ridică-te, fica mea iubită, să nu îngenunchiezi decât în fața lui Dumnezeu. Nenorociților, nu vă e rușine să folosiți asemenea brutalități împotriva acestei nefericite copile. Eu... E fata mea! Chiar dacă această nefericită fata ar fi fost cea din urmă dintre făpturi, ar fi fost părăsită de toți și încă purtarea voastră față de ea n-ar fi fost mai puțin mărșavă. Pentru ce vină vreți să o pedepțiți? Și cu ce drept de-al care e autoritatea voastră? Puterea? Nu e oare o lașitate, o nerușinare, ca niște bărbați în toată firea să facă din această tânără fată, fără apărare, o victimă? Vino Marie! vino copilul meu drag! Să mergem acasă! Câteva minute după scena asta, pierd, veni cu Gabrioleta. Doamna Georges și Floarea Mariei se urcară pentru a se înapoia în bucheval. Trecând prin fața casei fermierei de la Arneville, gurista o zări pe Clara, plângea și pe jumătate ascunsă în spatele unui oblon între deschis, și făcu Floarei Mariei un semn de atio cu Batista. rușine pentru mine și câte amărăciune pentru dumneavoastră. Desigur că v a certa pentru totdeauna cu doamna Diubrei și asta din pricina mea. Oh, prezimțirile mele m-a pedepsit Dumnezeu că am înșălat-o astfel pe această doamnă și pe fica ei. Eu sunt am învrășbierii dintre dumneavoastră și doamna Gibrei de Doamna Debrei e o femeie admirabilă, scumba mea copilă, dar cam mărginită la minte. Dar altfel, cum are o inimă foarte bună, mâine sunt convinsă că va părea rău, sunt sigură, de pornirea ei nesăbuită de astăzi. Vai, doamne, să nu credeți că vreau să o justific acuzându-vă pe dumneavoastră, doamne. Dar bunătatea dumneavoastră, față de mine, poate că va a orbit. Puneți-vă în locul doamnei de Să afli că prietena fiicei ei iubite era o... Ce-am fost? Spuneți! Puteți dezaproba indignarea ei maternă? Această scenă îngrozitoare pe care am îndurat-o în fața tuturor, o va afla mâine tot ținutul. Nu pentru mine mi-e teamă. Dar cine știe dacă reputația clarei nu va to a una pătată, fiindcă mă numea prietena ei, sora ei. Ar fi trebuit să mă supun primei mele porniri, să rezist înclinării care mă atrăgea către domnișoara Diubrei și cu riscul de-i fi insuflat neîncredere, să-mi fie sustras prietenii ce mă ferea. Dar am pierdut din vedere distanța ce mă despărțea de ea. Așa că, după cum vedeți, am fost pedepsită și pedepsită crud pentru faptul că am pricinuit poate unei ființe atât de cinstită și atât de bună un rău ireparabil. Mm, copila mea, nu ai dreptate să-ți faci imputarea atât de aspre. Trecutul dumitale e vinovat, da, foarte vinovat, dar oare e puțin lucru să merit o clotilă venerabilului nostru preot prin căința dumitale? Oare nu sub protecția lui și a mea ai fost prezentată doamnei Dubrui? Oare nu calitățile admitale singure au inspirat afecțiunea pe care, nesilită de nimeni, ți-a acordat-o. Destănuirea acelei răptăres e supărătoare, adevărat, funestă dar putea oare să o previn pe doamna drăi, să jerfesc liniștea duitale unei eventualități de iertare puțin probabile. Ah, Doamna, asta dovedește că situația mea e pentru totdeauna falsă și demnă de milă, că din afecțiune pentru mine mi-ați ascuns trecutul și că mama Clare are tot dreptul să mă disprețuiască în numele acelui trecut. Să mă disprețuiască. După cum toată lumea mă va disprețui de acum înainte, că știrea celor întâmplate la Arnuvi se va răspândi și totul se va afla. Voi muri de rușine. Nu voi mai putea înfrunta privirile nimănui. Nici pe ale mele, biată copilă. Hai, fi curajoasă. Maria, fi convinsă de sinceritatea căinței dumneavoastră. Aici ești încurajată de prieteni. Această casă va fi pentru dumneavoastră întreaga lume. Vom lua înaintea dezvăluirii pe care te teme așa de mult. Bunul nostru abate va strânge oamenii de la fermă care te iubesc atât de mult și le va spune adevărul asupra trecutului tău. Crede-mă, copila mea, cuvântul lui are atâtă autoritate încât această dare pe față te va face și mai iubită. Vă cred, doamnă, și mă voi resemna... Ieri, în timpul convorbirii noastre, abatele mi-a prevestit ispășiri dureroase. Ele au început și nu trebuie să mă Mi-a mi mai spus că suferințele mele vor fi luate în seamă. Nădăjduiesc. Ajutat în aceste încercări de dumneavoastră și de dânsul, nu mă voi mai plânge. Vei sta de altfel peste câteva clipe de vorbă cu el. Și niciodată sfaturile lui nu-ți vor fi mai prețioase ca acum. Iată, s-a și făcut patru și jumătate. Pregătește-te să te duci la presbiteriu, copila mea. Voi scrie domnului Rudolf ca să-l informez de cele petrecute la ferma Arnavien. Un curier îi va duce scrisoarea apoi voi veni să te iau de la bunul nostru abate, deoarece trebuie să ne grăbim și să stăm toți trei de vorbă. Câteva clipe mai târziu, gurista pleca de la fermă ca să se ducă la presbiteriu. Pe drumul desfundat unde năjun, ajun, învățătorul și șontorogul se înțeleseseră să se întâlnească cu chioara. Soarele a la orizont. Pe câmpie nici o mișcare, nici un zgomot. Floarea Mariei se apropia de începutul drumului desfundat, pe care trebuia să-l străbată pentru a merge la presbiteriu, când văzuie șind din șanț un băiat mic șchiop, îmbrăcat într-o bluză cenușie și cu o șapcă albastră. Părea că plânge, dar cum o zării de departe pe guristă, dădu fuga la ea. O, oh, bună mea doamnă, Vieți ți milă de mine, Vieți ți milă de mine, bună mea doamnă! Ce vrei copile? Vai, buna mea doamnă! biata mea bunică e tare, bătrână, bătrână de tot! A căzut în șans pe când cobora acolo și cred că a pățit ceva. Mi-e teamă să nu-și viru rubiciorul. Sunt tare slab ca s-o pot să, să o ridic. Doamne, ce mă fac dacă nu-mi vin ajutor? Biata bunică să nu se prăpădească! Fii liniștit! Nu sunt nici eu prea puternică, dar am să te ajut să salvezi bunica. Să merge repede la dânsa. Eu locuiesc la ferma de acolo. Îmi trimit pe cineva să o aducă. Oh, oh, buna mea, doamnă! Dumnezeu te va răsplăti, desigur! Eu undeva pe aici, la doi pași, pe drumul ăsta desfundat. Cum vă spuneam, a căzut pe când coborat povornișul. Deci nu ești de pe aici? Nu, doamnă! Venim, de la el Și unde vă duceți? La un preot vretnic care locuiește pe colina de acolo. A, la abatele la port, poate. Da, doamnă, da, la abatele la port. Biata mea, bunica, îl cunoaște foarte bine, bine de tot. Uite ce potrivală. Tocmai la el mă ducem și eu. Bunica! Bunica, vin! Vin! Ai rădare, aduc ajutor! Deci, bunica, dumitare n-a căsă prea departe de aici. Nu, nu, doamnă. în o copacului acela gros de acolo, unde, unde cotește drumul la 20 de pași de aici. Ia, stai. Deodată șchiopul se opri, tropăit un unui galop de cal, răsunând în liniștea câmpiei. Ah, S-a dus dracului totul. Călăreț, apărut la cotitură aceea. Când ajunse lângă fată, se opri. Acesta, îmbrăcat simplu, cu ore din gota râmie groasă și cu un pantalon cenușiiu deschis, călărea cu o grație desăvârșită pe un cal murg, pur sânge de o frumusețe deosebită. Cu tot drumul lung pe care îl străbătuse, luciul viu al vestonului, cu reflexe aurii, nu arăta nicio urmă de transpirație calul valetului care se oprise la câțiva pași de stăpânul lui era de asemenea derasă și plin de noblețe. în acest călăreț cu fața brună și fermecătoare şontorogul recunoscu pe vicontele de Saint-Remy bănuit a fi amantul ducese de Lucenii frumoasă domnișoară ai avea bună voință să-mi arăți drumul care duce în satul Arnerville da, după ce ieșiți din drumul desfundat, domnule, o lați pe prima potecă la dreapta. Această potecă duce la o alee de cireș care dă de-a dreptul în Arnuvil. O mii de mulțumiri, frumoasă copilă! -ai l ai lămurit mai bine decât o bătrână pe care am văzut-o la doi pași de aici, zăcând la rădăcina unui arbore. N-am putut scoate de la ea decât niște gemete. Beata mea bunică, viața de ea! Acum încă un cuvânt, frumoasă domnișoară. Ai putea să-mi spui dacă pot să găsesc ușor ferma doamnei Dubrei? Da, clădirile ferme se află de-a lungul aleii pe care o veți urma spre a ajunge la Arnuvii, domnule. Ah, încă o dată mulțumiri, frumoasă copilă. Și domnul de se înremi pornind galop urma de valet. Frumoasele trăsături ale vicontelui se destinseră întrucăva în timp ce vorbea cu Floarea Mariei. Îndată ce fu singur, redeveniră întunecate și crispate, părând frământată de o neliniște adâncă. Floarea Mariei, amintindu-și de persoana necunoscută, pentru care din ordinul doamnei de lui Senii se pregătea în grabă pavilionul la ferma din Arneville, nu se mai îndoi că era vorba de acest tânăr și frumos cavaler. Galopul cailor, mai răscoli puțin timp pământul întărit de îngheț, se pierdu treptat în depărtare, apoi încetă cu totul. Șontorogul răsuflă ușurat, vrând să-i liniștească și să-i vestească pe complicii lui, dintre care unul învățătorul, se ascunsese la sosirea călăreților. Fiul lui braț roșu strigă. Bunică, iată-mă, sunt cu o doamnă miloasă care-ți vine în ajutor! Hai, hai repede copile. Domnul acelea călare ne-a făcut să pierdem câteva minute. Hai repede! Hai! hai, <trui> i călcăroiule! Și cucuvaia se arunca supra guristei. Chioara o lode gât cu o mână, iar cu cealaltă-i ia gura, în timp ce șontorogul, aruncându-se la picioarele fetei, se agăță de ele ca să o împietice să facă vreun pas. Totul se petrecuse așa de repede, încât cu cuvaia n-avusese timpul să vadă fața guristei. Dar în puținele clipe câte îi trebuia în învățătorului ca să iasă din șanțul în care se ascunsese și să vină pe dibuite cu mantaua lui, bătrâna își recunoscu vechea ei victimă. Oțoaica! A, ia-te uită!" Se vede că însă dracu' te trimete, he, he, he, he. pe semne că asta-ți-e soarta, să-mi calzi mereu în he, he. noroc am în vitriolul întrăsură. I-a venit acum în rândul și mult trei tale de Madonna, că mult mama m a mărât cu chipul ăsta de pecioară nevinovată. Bărbate, ia seama să nu te muște și ține-o bine până când o împachetăm. Cu mâinile sale puternice, Învățătorul o înhăță pe guristă și înainte ca fata să fi putut scoate un țipăt, cu cuvaia îi aruncă paltonul în cap și o înfășură strâns. Într-o clipă, floarea Mariei, legată fedeleș cu un căluș în gură, nu mai fu în stare să facă nicio o mișcare, nici să strige după ajutor. Acum, vezi de pachet, orbule, hai, hai că doar nu așa de greu ca trupul femeiei necate în canalul Saint-Martin. Nu-i așa, bărbate? Ei, cei banditule? s zice că tremuri. Ah, oh, de azi dimineață tot îți ne dinți ca și cum ai avea friguri. ce te uiți așa în gol. Parcă-i tot căuta ceva. E facutul dracului. Hai, hai, mai repede să o ștergem bărbate. Ia o primire pe hoțuaică asta pe gubasă. Aha. Așa. Hai, trăsură repede! Dar cine mă va conduce pe mine? Mmm, mormoloc, bătrân! Se gândește la toate! Și desfăcându-și broboada, deznotă o balsamă roșie care acoperea gâtul descărnat, o răsuci pe jumătate și strigă învățătorului: Deschide înghițitoare și am tre' dinci un capăt al basmale. <laughs> Și-am rogul să ia capătul celălalt în mână. Și tu n-ai altceva de făcut decât să te ții după el. Hai, la orbun, câine bun, ia -o pe aici, picule. schiop șchiop făcu un salt, imită cu voce prefăcută un lătrat caragos, apucă celălalt capăt al batistei și îl trase după el pe învățător, în timp ce cucuvaia se grăbea să-l vestească pe barbilon. Renunțăm să descriem groaza floarei Maria când se văzun mâinile cucuvelei și ale învățătorului. Simțea că leșină și nu putu opune nicio rezistență. După câteva clipe, gurista era transportată cu trăsura mânată de barbilon. Deși era noapte, perdelele cu pele erau coborâte cu grijă, și cei trei complici cu victima lor, gata mai mai mai să-și dea sufletul se îndreptară către câmpia de la Saint-Denis, unde îi aștepta Tom. Ne amintim că în ajunul zilei, când se petreceau întâmplările pe care le povestirăm, răpirea guristei de către cucuvai, Rudolf o salvase pe doamna Darville dintr-o primejdie iminentă, iscată de gelozia sarei care îl prevenise pe domnul Darville de întâlnirea pe care marchiza o făgăduise în chip atât de nesocotit cu Charles Robert. Rudolf, impresionat de această scenă, ieșind din casa de pe strada templului, se îndreptă spre locuința lor, amânând pentru a doua zi vizita pe care plănuia să o facă domnișoare Rigolet și familiei nefericitului meșteșugar, despre care am vorbit, deoarece îi socotea la dăpost de nevoi mulțumită banilor pe care îi trimisese prin marchiză. Pretinsa ei vizite de caritate, păruse verosimilă domnului Darville. Din păcate, Rudolf nu aflase că șontorogul înghetase punga și știm în ce fel de împrejurări micul șchiop săvârșise acea îndrăzneață hoție. Pe la orele patru, Rudolf primis scrisoarea următoare. i adusese o femeie în vârstă și plecase fără să aștepte răspuns. O desfăcu. Monsenior, Vă datorez mai mult decât viața. Aș voi să vă exprim Aceasta dâncă mea recunoștință. Mâine, Rușinea poate că Maramuții. Dacă ați vrea să-mi faceți cinstea De a veni la mine astă seară, Veți încheia această zi Cum ați început-o printr-o faptă generoasă. Dorbinii Darville. Dacă Rudolf era fericit că făcuse un mare serviciu doamnei darville nu-i plăcea însă o astfel de intimitate impusă pe care această împrejurare o stabilea așa, deodată, între el și marchiză. Ne dorind să trădeze prietenia ce o nutrea pentru domnul darville dar foarte impresionat de grația spirituală și de frumusețea atrăgătoare a clemensei, Rudolf își dădea seama că o plăcea mult și de aceea, nu mai voia, după o lună întreagă de stăruin să revadă. Își amintea astfel cu emoții de convorbirea pe care o surprinsese la ambasadă între Tom și Sara. Acesta, din ură și gelozie afirmase, nu fără temei, că doamna Darville, aproape fără să-și dea seama, nu trea o serioasă afecțiune pentru Rudolf. Sara era prea esteață, prea perspicace, prea bună cunoscătoare a inimii omenești, ca să nu fi înțeles că marchiza socotindu-se neluată în seamă, disprețuită poate de un om care făcuse asupra ei o adâncă impresie, cedând în decepție ei stăruințelor unei prietene perfide, să se intereseze aproape luată prin surprindere de pretinsele nenorociri ale domnului Charles Robert, fără ca din pricina asta să-l uite cu totul pe Rudolf. Alte femei, credincioase amintirii omului către care înclinasere mai întâi, ar firmas indiferente la privirile comandantului. Clemens d'Arville era deci de două ori vinovată, deși n-ar fi cedat decât din mila ce o inspirase nenorocirea lui Charles Robert. De altfel, un simțământ puternic al datoriei, unit poate cu amintirea prințului, gând salvator care vegea în adâncul inimii ei, ar fi ferit-o de o greșeală ireparabilă. Rudolf, gândindu-se la întrevederea lui cu doamna d'Arville, era pradă a mii de contradicții cu toate că era hotărât să reziste sentimentului ce l-a trăgea către ea, se socotea fericit că putea să o desprindă de inima lui, fie învinuindu-o de alegerea nefericită ce o făcuse în persoana lui Charles Robe, fie, din potrivă, regretând că îi se destrăma prestigiul de care era până atunci înconjurată. Clemens Darville aștepta și ea această întrevedere cu teamă. Cele două simțăminte care o stăpâneau era unul dureros când se gândea la Rudolf, Celălalt o puternică silă când se gândea la Charles Robert. Multe pricini motivau această versiune, această ură. O femeie poate să-și tulbure liniștea cinstei ei față de un bărbat, dar ea nu-i va ierta niciodată că a pus-o într-o situație umilitoare sau ridicolă. Astfel, doamna Darville, pradă ironiilor și privirilor insultătoare ale doamnei Pipel, era gata să moară de rușine, dar... Asta nu era totul. Înștiințată de rudol de primejdia care o păștea, Clemans urcase repede la al cincilea. Scara era astfel construită, încât urcându-o, l-a putut zări pe șar robert, îmbrăcat în strălucitul lui Halat, în clipa în care, recunoscând pasul ușor al femeii pe care o aștepta, întredeschisese, surâzând cu ceritor, sigur de sine, ușa camerei sale.